Den här veckan ska vi läsa en text som handlar om religion. I skolan heter det ämnet religionskunskap. Kunskap att veta något om religion. Religionskunskap. Vi börjar med texten. Att bedja eller att be. Denna veckan finns det en utställning i Hallen får igen, i Malmös gamla konserthus på Amiralsgatan. Utställning är när man kan titta på olika saker eller lyssna på olika saker, som ett museum, då tittar man på gamla saker. Det finns olika sorters utställningar. Vi fortsätter. Tillsammans med många andra utställningar vill den visa Malmös leende. Ni vet leende när man skrattar lite med munnen. Att Malmö är en positiv stad med många olika folkgrupper, kulturer, religioner och språk. Vi ska gå till gamla konserthuset. Där finns en ljudutställning. En ljudkonstnär från Sydafrika har spelat in många olika sorters bönor i Malmö. Olika kristna, islamiska, hinduiska, buddhistiska, judiska och andra sorters bönor. Man ber så olika. Det kan vara hjärtats stilla samtal med Gud som en vän. Skrivna bönor där alla säger samma sak. Rop och sång om att Gud är den största och att han kan allt. Bönor om hälsa, väder, lycka, hjälp i en svår tid. Eller beskydd för släktingar. Beskydd, skydda. Att de ska vara säkra. Att det inte ska vara farligt för dem. Beskydd. i konserthuset får vi lyssna på många olika böner. Om man stannar och böjer sig mot en röst kan man höra den rösten lite bättre. Malmös religioner. I Malmö finns det många olika religioner. Varje religion är också delad i många olika trosriktningar. Att man tror åt olika håll. En riktning, ett, ett, ett, ett håll. Trosriktningar. Man tror olika saker. Många olika sorters kristendom, olika judendom. Olika islam, olika hinduism och olika buddhism. Det finns också många trosriktningar som inte har någon speciell gud. De tänker att naturen och olika krafter styr våra liv. I Sverige finns många människor som inte vill tro på en Gud men de vill gärna tro att det finns något som styr livet och världen. Innan de fem stora religionerna började trodde man på andra gudar. I Sverige fanns tron på Asagudarna Bland annat Tyr Oden Thor Och Freja Tisdag Onsdag Torsdag Och fredag Deras namn finns i dagarna Det är gamla gamla namn På dagarna Innan Asatron hade man solen och månen som sina gudar, som man gav fina saker till. Solen, det är söndag och månen, det är måndag. Över hela världen har solen varit en viktig gud. Ibland tror man på olika krafter i naturen, stenar, träd. Ibland tror man på människans egen kraft som en gud. Då kallas man humanist. Ibland tror man att det inte finns någonting alls. Efter detta är livets slut. En kort stund på jorden som ingen Gud har planerat och som du, som bara du själv har ansvar för. Då kallas man ateist. En religiös person som vill tvinga alla att tro på samma sätt kallas för. Fundamentalist. Det finns fundamentalister i alla religioner.